BAUSOS, BAUSOS, BAUSOS, ERIS, ERI, ETA, AUSOS, BAUSOS ¡HASTA LA VICTORIA! <risa> Egoak dien guzeri di, eta beraz uh, ongietu gure Egia saiontara lapuriko bi talde parezpare ditugu gaurkoan ere eta gure ezkerretan beskoiztarrak uh, dira, orduan badutuzte kastolaren izena hori da? Bai, bai, izenak nola dituzue? Xabi, Xabi, Antion, Antion. eta Julen, ongi mikroaren parean Julen, eh? bai, bai. ongi entzuteko Zer, uh, zer, zer lan egiten duzue? Eh? Eh, ba bon, asko naizte, beraz, formatzaile naiz. Lana baldin mo duzu, eh? Formatzaile. Antjon, ainek eh uh, enpresa batean lan itxutu ditu ni Eta Jolen? eta alkarte batean aite dut, eh, Erika Basterian lan egiten dut. Erika ikerketaia Ah, ez dut galdekin nun lan egiten zionan, geu uh, geu <laughs> geu geogra grafiko kiia. Eh? <laughs> A berdin da, no. Bon, gup piscina ondolan lan egiten du guan. <laughs> <laughs> <laughs> <Estar itza. laughs> Beraz, bezkoitze ikastolak ze aktualitate, bo, hor, pausa da. Sartzean, e, sartzeaz belduk edo es, egoera es, es. gengatik, ez? Ez, ez, Gero... Ba, egoera, bo, moldatu gira eta moldatuko gira. Dai, gure arazo nagusia da, hor, afe, arazo adlenik be, sorterekin haukopurua hemendatu zauku uhum. Eta horrek be, arazo txiki batzu sortzen dauzkigu A, ah, txipia duzu, eh? Hala, ere mutxipia dugu Beaz, ebe, irratiaren bidez, dei bat zabalduko ginuke Na, be, bezkoiztak batek lur bat balin badu, edo txakio bat, edo etxe bat bezkoiztzeko ikastoari trezdena Eskaintzeko usteko, Eskaintzeko, hobelena Begu... E... Txatxol bat, txatxola hundi bat, berda? Ah, bai, txatxol bai, bai. <laughs> batekin hask ginta izke, gero hundituko <laughs> ja ginuke. Luh, luh, luh, luh ere mua ere bali da, eh? Bai, <laughs> luh, luh mua, bai, bai. Ebe, mezu haigogia, beraz, noitek, bali eskaintzeko zeiteskaintzeko bezkoitzekoekasolari. Ez ez ala, duda, parean, itxasuarak dira, beraz, gosoki gaztetxekoak, hola gaiten nola? Hei, bestam da. Bai? Oda, goxoki gaztetxea badakigu dinamikoa dela? Ez aski dinomenikoa, iru pertsona ekartzeko jokuntara, hori da? Takana izia jodari. Habe bizizte, lehen aldea da bi, azteko lapordin, lehen aldea da bi eldo direla, zer egtatzen da, zer egtatu da? Endugu itzordua ostatuan nikuk gelditu dira han bostetak beto gira. Baina, badakigu oztatuak tira baduela itxasualdean. Izenak? Josu? Bai, Josu. Eta ni Patxi. Josu eta Patxi, eta beraz, zene hor, iru egen lekuan, zeberri hor, goxokin, baduztu ez erbaitu <guk> eztakigu, eztakigu, eztakigu Eztakigu, eta komunikazue egiteazaila da, eta eztu balio Ah, baitu zuiteiak, baina bueno, ez duzue gana <gukur> jo dira Eztu balio erakantzea arrazoak Ado, ado, ado, <gukur> ado <abos. gukur> <gukur> Bo, espikatzen dut fite-fite, bereziki zuen dako, zenta entzulek badakite e, Lehen jokoa izanen da, beraz pareko erriaz galderak izanen dira Bi erren jokoan musikak zagutu beharko dituzue Iruguergen uh, jokoan pompak kirolde xafioa izanen da beraz erdi ortaan egin beharko dituzue albezain bat minuta batez uh, ondotik badakit iokoa uh, da galdera horokoak Euskal Eriaz asmakizun bat beharko duzu asmatu irintzina bat bota edo irintzi bat bota obek egeiteko kantu bat kantatu, itzak ikusi gabe eta bertso bat bota hori orotara beraz hasten gira lehen jokoarekin Eriaz galderak Urtez Herri, zerri, eta esrieta aos eta azpikatzen dizuet beraz pareko egiaz galdera batukren duzuet bakotxa berealdi eta kausitzen man duzu bi puntu ez bazuek gauzitzen parekoak e, artsenal koduko puntu bat astengira beskoitzerekin beskointze beraz itxasuz galdera eh? una galdera Zon bat biztan le batzen itxasun, azken kondaketan, gane baita bimila eta amazazpian, eta onartuko dut agapostu bat, berriun goiti beiti Izen aldu zuen piskabat pentsatu, baina esu bera erez, eta itxasu zuek, e, zuek ere ez badutek hausitzen? E, ah. zuek ere pentsatu, idatzi zuen paperan, untsa du zuen oen opaperonu. Bersko itze, tzekio ez da hori agapostu zuzena. Agapostu susenada, bimila eunta oitamairu. Oitamairu eskaz, zin dituzten. Ha, oitamairu. Baina nola, berreunetko diferentzia honartzen noen. Bi pundu zuen dako, esko itze, Xabi asiaze mendurtzen, eh? Horrentzen, ula! Bimila pasare bainakena. Bimila eunta oitamairu, bazenakiten, itxasun? Batez. Oitamabi, oitamabi. Azken soktzia eskazinuten. Itxasun zuen dako, galdera? Garagarno bat egiten da beskoitzen. Nola deitzen da? Unaz izte garagarno daren txaraz, eh, Gosokie? Ez gosokiten e marka beti basoan. Oa, garagarno? Zazuek ere beskoitze pentsatu, ez, eta esbaldute. Zerri osu, eh, ez? Nik, eikez, asmatu izan bat bat, zi, asmatu izan bat bat. Beskoiz gara? Beskoiz garagarno. Ez da hori, agapastu susena. Desko hitze bat duzu, eh? Nik ganezak euskerkari dena. <laughs> Kipet. Ah, ah, ongi. Kipet, hori da bai, uskerkari dena, non hurertu hasta perean. Ziki, <laughs> sí, ongi. Bada, bada bertxolari, kasu parean, itxasu. Ez guztiak ero, bertxolari, bertxoaren denora ginen delaik, ekin finitzen, guztiak duzu. <hazur> ara, biherren galdera ten gine Ipar Euskal Herriko pertsonai politiko ezagun bat beskoiztaga da. Nor da? Dorkoa edo Tzoko, dai, beti estea... ah, Bai, soyko. Bai bai, bai bai, Betibici. Jean Renet zigarra estea. Bai, Jean Renet, bai. Bai, Josu. Jean Renet zigarra beskoiztaga da mm. el cargo co-presidentata Baionako auzapeza bi puntu zuendako beraz itsasu, bibazu, Josu, meskoitze. Misel Ibarrean Itxasuko Auzapez hautatu begi izan da, igande bat zen. Aztelenean Auzapez gisa ordezkaritza bat seurtatu zuen, nora joan zen? Mondo Marzaneko presunte gira. Ba, mikroan emanakabos. Mondo, e? Mondo Marzaneko presunte gira. Eta bai, Mondo Marzaneko presunte gira, Mikel Bagrios Euskal Presoa laguntzera. Eretxa hamentura zau, dipundu zuen dako ere, irugagen galderaren dako, bezkoitzarekin astengira. Itxasuko gazte batzuek zoek, balaki trinketa begitzen uh, ari dira, elkarte bat muntatu dute nola ditzen da elkartea? Balaki elkartea? Balaki lagunak, bakatu, balaki lagunak. Nola? Balaki trinketa nizena eta lagunak. Mm. Mm. <gülüyor> mm. Ah onartuko dut Onartuko ah, dut oh, ola, ola. Ola, ola. Zer da, susen, susen? Balakiko lagunak ah, bai, Balakiko lagunak, baina onartuko dut Balakiko ba, lagunak ba, ez izi, ez izi, Biba zuek ba, Biba ention Ea, itxasu, nola deitzen da beskoitzeko ikastola? Aso matu izan E hor, arestirizte zafraldi bat ditzen eh? e, egin txasu, eh? Egozu egnatu, eh? Zaitere galderak egitxagoa direla, besta aldean, <laughs> eh? Aia. <hai. laughs> Hoi berezik izakazan. Bisintxo da, <laughs> <laughs> da erkahtean. <el> <laughs> Bisintxo ikastola? Bisintxo ikastola. Bisintxo ikastola, Bixinxo ikastola. <laughs> ez da horiak apos duzu esena. Bezkoitze, eh? Bozok ikastolako azizte. Atxe bain duzu, ebai? Bezkoitzeko ikastola, hai. Eta bai, beskoitzeko <laughs> ikastolak, beskoitzeko ikastolak, izen adu beskoitzeko ikastolak, hatxe boitera alzen hori. Shorkunzan shorkunza honak shorkunza izte, izenen shorkunzan. <laughs> Ea, itxasuao. Prentxan berriki hoi hartzuna hundia izan duen pertsona bat, beskoitzen eortzi dute. da. Jankone <laughs> <laughs> bizidea bai gai zoa. Zazura hilo ino? Ez da, da jankone txegarai. Berriki? Euh, Alen... Hoi hartzuna hundia izan duen pertsona bat beskoitzen eortzi dute. Rak, rak. Unxatu. Zafkaldiaren soinu entzten dugu gure. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak zuzak izena ez baduzue susen ere bere kargoa edo maite maduzue onartuko dut. Ez duzue bate. Ibiarik ez. Bo, beskoitze? Bai, mongio jauna autobus gidaria. Ah. Mongioiauna jauna autobus gidaria, beskoitzen neoktzia, eta bai. Ah. Beskoitze, zuendako. dako? Gero kondaketak kondak inenditut. <risa> Bo, megron, musika nahi rapatuko duzu egeron, yeah. musika non asistezuak. Beharba. Eh? Beharba da. <risa> Beskoitze, <Beakba, da. risa> gereziak egiten du itxasuren fama, bena elkarte batek itsasun definitzen du lekuko gerezia. Zuein da elkartea. Txapate elkartea. Sabatak bai, artea edena badakizu, eh, beskoitze? E, e, zin entrenatu ziste etorri baino lehen edo? Batere. Batere? Beskoitze teik uztarik zela, bala, bala bide eta... Ea, Bale. hau, atxamaitzen duzuen, berazpipun duzuen dako, eh, azken galdera. Itxasuk, behatzi auzo ditu. Eman <risa> izen <risa> guztiak. <risa> <risa> <risa> <risa> Josu, edan ikirizka kailakabirak. Gukere <risa> ez dakizkin. Dakizkin? <risa> <Eta>, <risa> ah, nah, bazkigu. Lau eman barritu zuzue. Gibelakte? Niveel 8 bat. Lachia. Bi. Erobi. Iru. Plaza. Lau. Bi baixa ni. da plaza, eh, berdinada. Isoki plaza. Baixa burua? dira ola chuche en la sour machabouois machabouois classaverri au soir verandops atarin orchia moyeru siaguaziren baina parean, eh deskuitze auzo daude xeia Justu zenbakiak de beskuitze ni ustuz emakia gashitzu xeia aski dut iru Plaza. <laughs> bai, plaza, plaza bada, plaza, Juleen, bai, pada plaza, baino? Elizaldia. <laughs> ez da Elizaldiarik. Uh, autobista. Gatza. <laughs> <laughs> Gatza. Ah, dos. Uh, bada, bide bai honara duana. <laughs> Bezkoitze. Dizkustu eta hauek ez duzera asmatuko. Baituz zuen, eh? iru? Urgazia. Urgazia. Bai? Oianna. Oianna oh. ez nuen? Eh, Gukka, guke ez. Zer gehiago? Beste bat? Beste bat? Imistola. Imistola bai? Pundu bat bat bat eta besterik? Pagadoi. Horiz nuen, agierrezelaia ba nuen? Hori e, bai? Eta gero mendizelaia? <laughs> ez zitu zue Ez da mentura zere oso... Zein hain egresa azkenean. Ezo lehku ona. <risa> <risa> ba, igosikoztu egresa orain konduak eginen ditut, Josu, Beraz Beraz, hastena ez itxasu, itxasurekin, sinpliago izatein da. Bi, gehi... Fuah. Zahude. Buah. <risa> bi. Abi, abi bi. Bi. <risa> eh, trufa guti, bezkoitze. Eh? Oh. Eta bezkoitzeatik, ufkazu, eh? Janek ziloa hondi egina. Ba, bi. Bi iru, bost, zazpi, sortzi, behatzi, ameka, amairu iru, amalau. Amasai etaik, amalau bildu dituzte, bategaizki gaizki besko ditze, bibazuek, amalau eta bi, mementoan, eh, maite emadut lego, berene, oh, onean asko zobe, amalau eta bi, ya, musikana, obeak oh, oh, oh, oh, zizten. Ame txetan, ame suare, Arre, kaskak ezagir toi eta asiko gira itxasurekin nintza, ez du zeitu tagurtu ere, segun hon nintza, eh? Bai, eguer dion. Asiko gira uh, itxasurekin, meraz ulektu duzue, kantu bat entzuten duzue, badakizue kantua edo, edo artista edo taldea gaiten duzu pasatzen gira ondokora. A, um, erantzun faltsuak, emait, erantzun txak, faltsuak baina, emaiten, atxarrake emaiten duzuenik ez erganen dut, bai izan arte. Paso bat, 0 ez, ez da, dezgektatzen, migarren pasoan, uh, puntu bat galtzen duzue atik uh, asetengirea itxasurekin eta zuak mementoan ez duzue jokatzen uh, bezko itze. Prexiste, iru, bi bat, jo! Elandzumer dugu? Bai, bai, bai. Bizio argi itzalak. Nahin uen kantatu alegera partitu bainantzer bi otz mina Tanda piztu, ene bihotza Paso, paso, paso Akustiko ez dugun, zame emperatzen Zodik, zordze bat, garrasi, nire aurra <laughs> miretzi yes. Bioz yes. daupadabat, yes, berbizte yes. bat izi Ani txiguien? Ez Ez, ez bizi eh ah, me right. goixo Lecom. mundu pa sho ta zorra eh belitza gustikoa ah, sí. no. sai <risa> estu kantugo hagorika saspirore ah no iskarrei yanirro de, -de bai <todos> Boa. Essa? Ancien Situ les clashicoques. A show traire au rire. Essa, ça show traire. Matogoi. Boa. Pas Iakin nahi duken hortzut zareten Zer egiten duzuen hor Agintuz zuek nahi edan Bizri behar dugula derrigor Buxen riplegi? Ez yes. Hain ja. beste osazul Hain beste bizuri Hapaxo Zdiko da ho? Zorzen aida! Anestesia? Gai! Fini demora! Pua! Fini demora, orduan... Uh... Bara, anfet, irazitugun pundua, galduitugua ez dut. Ez dagoz, ez Baina, petxaztunan, hau ekinen zinu ustela. E, ea... Misk, misk. <gülüyor> Lena, utxe gindu zuena, hau zen? Gantzuz asztan digunarek edo duzu asmatzen. Nahin kantatu, alegera partitu, bainantzerri otzina, Eta pasu egin duzu ondokoan ere Hau ere ez duzu atxema ja. Zuek bat zinuten pare? Sortze bat garrasi Hamaia guskik duzu Eta bestea? Hau ere ez? Josuaz? Baskatu eh? <risa> ah. Ah. Eta bestea azkena Hau komplikatuagoa zen menturaz e... Gurutza bat? Zerreginten Jero jake nahi nuke da kantua beraz, martzutan kantuaren... Ega antzituko gai. Edo da bi, lau, sei, zortzi, ken hiru bost. Bost itxasuren dako... Gira horbiltzen beskoitz. Ibi zazpi. Beskoitz hobek egiten duzuen. Kaskuak ez ari, eta gauza bera, eh? Sistema bera duzue. astengira gira bi bat, jo. Agustin Alcat Agustin Alcat Azurka Azurka Azurka Hotel California Hotel California Hotel California Hotel California Hotel California Miré de show Zitamide. Zitamide, bai. goi, siang, goi, si tamait da? Bai, tamait <tipulikita> da bai. Bai, siangoisik, shakekinundsun. Esh pužani. Si bilotarak, amarenalabak. Siangoisia. Amarenalabak bai. Ikicharak, charak bai. Ja, Minuta bat ha... Minuta bat hagoazduz. Zine... Amari... Amari... Orta mudako... Anari bai... Amari... Sabirigoian... Minuta bat herri... Aiziztera... Ama kasatitan... Katoz e nespillu Antak tombo segundo Bate, sorti segundu Bate, sorti segundu Xabaltz, zauri. Antion laganda buru. Oh, Zerpena. <laughs> Zerpena, <zé> hori <laughs> <aburi> izan behar. Baxatu, <laughs> Antion! Antion laganda buru. Edezko itzea, asiatira, biadura batzean... Bi, bi lau, sei, sortzi amak, hamabi, amalau. Arre, pasainoan entzuleak, txasua <laughs> egak, hemen joiten direak. Ogoita sortzi eta saspi. Ebe uh, a iluaren jokoa eta kiro le desafi <risa> <risa> no lasisten. Egia bete, kiro labura. Berriki, kiro labura. Zen pompak edo petikura kuak. <risa> <risa> Anjonek. Are anjon, ara tez dira joan duzu Beraz, uh, irubi... Agian, nahiko nuke ikerak ikusi nola behar egin Nahiko nuke ikusi? Begitatu? Horidut? Horidut? Su iten du horat? Horat? Ah, nahezu nik izin du behar dute, baitu Zuri da Ea, hantzion beraz, bonpake klasikoak, irubi bat ganen dut Zuek ere, zuek ondatu, bai, Xabi, ikon Eta be ongi beiti, ongi goiti ebalakizu Kresizreha, Antion, Iru, Bi, Bat, Jo, Bat Bi, Lau, Iru, Lau, Bos, Sheik, Zazpi, Sokzi, Bealtzi, Ama, Ameka, Ama Bi, Ama Iru, Ama Lau, Ama Sheik, Zazpi, Sokzi, Emetzi, Hogei, Oita Bat, Oita Iru ¡Voy talau! ¡Voy talau! ¡Voy talau! Ogoita Szey, Ogoita Sospi, Ogoita Sorzi, Ogoita Berazzi. Ogoita Amas, Ogoita Amas, Shaguna. Ogoita Amas, Ogoita Amas, Ogoita Amas. Ogoita Amas, Ogoita Amas, Ogoita Amas. ¡Ale, ale, ale! ¡Bero goi, ber goi! ¡Segui, segui! ¡Bateskazus! ¡Segui, segui! ¡Bero goi! ¡Bero goi! ¡MeHITI, meHITI, meHITI! ¡Hacha, tu Hacha, Hacha! ¡Hacha, hufa! ¡Hoyita Alau! Arre, oilo, besoktzi segundan! Arre, segi, segi, sektzi segundan! Hatza, hatzak! Sitzen edut? Ez, ez, ez, ez, ez, minuta bat. Ez ez zindutu segitu, biztot dena, zer da iztoin hori. Zon batzera, berrogoi. Berrogoita bat. Berrogoita bat, laupundu. Bio, hazu, haintzion. Laupundu, ara itsasu Itxasu, josuk nientu. Arre Joso. Ez patxi zuen, engeiatu inzana iztean orrearen gainean. Egia? Bai, bai, ah. bai, bai. <güls> engeiatu bali ma da gainean, okban. Ok, lugian dagatik, eh? puntu heldu da, ogoi tamabi, eh? Zuek? Ahe, patxi, eh? Ahe, patxi. Aktu minuta bat hau zu... Ba, ez soberearez, eh? baina. <güls> minuta bat hau zuz, zua lio fiti-fite fiti joitea astapenean. Arre, iru. B, bat, jok. Josuko no la pacibii lau Asnikonato ku lau su ke ganono la pacici posto la pacii sei saspii sorti miخوان mia ci amam ah pacii male amami un chiste di eh campione eh sorti caragaria e ale hoita majera hoita majera pacii has bagutxu inen ditu baina ni di algo diu es es otra otra vamos subiendo está más segundo hoy está haciendo hirviendo hirviendo as tú acabis cavado te me ris hola hola que no shohta que no shohta ahora que no do shohta que no do shohta caracas no más que no do shohta Caraca duo, te quería, hermano, yo qué indaga. Ui, no, no, no, no, no, así, no, está más aspiro, más aspiro. Duo, Caraca duo, Caraca duo. Minuta bate. Horita más. Aurita más sortigave, va lo mereciendo. Pues, pitago yona, sorta ¿eh? Domaia, ez du grabatu batu? E. Zingatugu sartu sarez sozialetan hori. E, iru, ez abate gaizki bat, iru punduz, urutaldearen zaz. Nola ez abate gaizki, karagahina. Bo, oino berantauzie, oita, mabi eta amak. Hale, pausaino bat egiten dugu, atxa, atxartzeko. Yeah, yeah, yeah. Bizi horain eta hemen hau dagu garena gure jo lasgarden onen lehen eta azken lema. hitza da gure estena nundago problema barrena ustea badagu betetzen gaituena hitzak hitz ala da hitz ala bada hitza bala da baina hitza bala da zuzena emanen dugu hartu nahi duzuena uruak guiak intza eta sena. edukiak ditu biak puntusak honak ta formak idek hitzak gundegiak zeharkatu ormak honena dela dionak Erakusten du ze konplesu duen pertsonak Bakoitzak berean jarraide, zala hau zer nahi be zala ikustea ez da normala ahi Bereala argi musikala itzaltzeko zai Gure ez dugu inorkar ditzerik nahi Aziz, adieraziz, nintzatzen ikasten bai zuten ikasiz Handitzeak dituen arazoen jabe Tatziki izateko konplesurik gabe Adi eraziz Mintzatzen ikasten bai zuten ikasis Anditzeak dituen arazoen jabe Tatxiki izateko konpresurik gabe Arrizari egin dugu metzen egoitza Bogor zapaltzen dugun estena bakoitza Sintitzen duguna ezaldita laskatu Taitzen artean erri makongi banatu Konpasaren kolorean bonboa duen kolpea Tempoa ongi hartzean dator gozamenbetea Suflitu izana eta barreak Pausuz pausuz Zuegindako bideak Elmugarik ez dutenak sarri dira libreak Denonak, zureak, nireak Direlako hemen dauden irten bideak Egunetak au, au, maite dugu alare Esteriotipoak auzteak egin gaitu jare Aurreran zapa baina bare bare Gehienek espero duten jokoan sartu Satzen ikasten bait anzuten ikasiz, handitzeak dituen arazoen jabe. Tachi izateko teco compre su llave. Asis, ikasten bait anzuten ikasiz, handitzeak dituen arazoen jabe. Tachi izateko teco compre Nitzatzen ikasten bai dantzuten ikasiz Anditzeak dituen arazoen jabe Tatiki izateko komplexurikabe Aziz, adieraziz Nitzatzen ikasten bai dantzuten ikasiz Anditzeak dituen arazoen jabe Tatiki Gora gian, jokoan ziste zuleak edo gira obekia gaiteko Alde batean, gure ezkeretan bezkoiztarak zistu ez izian eh, hasi dira Tiroa bezala joan dira, Janik, ogoi oh, eta mabipundu dituzte lehen hiru jokoetan Zea luiak eta, <risa> eta parean ez direnak kontent, erdik ez direnak, itxasoak dira gozokitalekoak ke, Oio kere puntua initz egin dituzte lehen jokorieta, mainagutio, egin dituzte Beharik bokokan galduko ginukela ere <risa> <risa> Lassai, ez da hola joko, hola, holako jokoriko Hinoa rapatzen aldu zuen, eh? eta kantuan eta, eta behar bada, eh, badakit edo ez dakit iokoan. Kultura horrekok egon hona bali mazirezte, kusiko dugu. Ilunzen, Beraz, eh, horretara zendutzen den printzipioan galdera bat, hiru erantzun eh, posibilitate eta ez baduzuek hausitzen lehenuk beraz uh, parekoak hausitzen aldu bipunduren dako eta enez begiratzen norden eskuen hene paperetan itxasu esku <coughs> beraz lehen galdera zuen dako itxasu mm -hmm. zer gai ustiatzen zuten gaiaktako mehatzeetan po, po, po, po, po. badira hiruak apostu, eh? nahizinduten ah. <laughs> eman jadanik <ya> segidan <laughs> egon piska bat a ikatza B. Burdina D. Wolframioa Eta resko itze penchaketak egentzan ba, eh, eta edalute kauzitzen zuheri izanen da Zerg diosuea itxasua, Joshu eta Apache Baina itxasua biti dira bakia Patxik batak iduriz A ah. ah, Ni shi urgin zene eta burdina da <laughs> Bai, bibazua, nola bazinakien? Bazinakien ez duzatik Banakien, banakien Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, La remonta da edo. Bai, urrunda ginoen. Baime, holasten da. Ea, zuen dako, besko itze. Galdera da. Zein nobelxari eman zioten mila behatzion eta iruroko itazortzian Rene Kassen legelari bayonagari. A, fisika nobelxaria, B, literatura nobelxaria, edo D, bakearen nobelxaria. Bakearen Bak. Bakkearen nobel txaria. Bakkearen nobel txaria. Seu existe? <risa> <Ma> Gai berantekida. Ixasua guatek. Eman duzu, eh? Seu existe? Odu dut anzizte? Seu eginduk. Kasen semefamatua. Seu eginduko daiona, ben ane badut duda bat da. da Hor eh, izan, zer nesasak e apostu emanada. Nere galdera, bigarren ba, xox aldera. Seu Ba, seu gira. Bakazua inauziz, ta hori da. Bakkearen no, nobel txaria bildua. Irun, bakatu, iruna berdin. Iru garren galdera. itsasu. Nun kokatua da, dena burdinen inguruan duzue. Nun kokatua da miranda hola burdinola ospetsua. <risa> <risa> Pena ez dira irudirik zeta ikutxu behar zen Josuren horpegia. <risa> galdera euskaraz da, eh? Ah. Nun kokatua da miranda hola burdinola ospetsua. A. Aian. B. Gordosolan. D. Legazpina. Zergiozue, itxasun. Bauka idia bat, Josun. <tipat> uh, Fene ustez, empiskat uh, bat dudu duda iru egien artean. <gibat> <gibat> uh, gordo-sula, ere. Gordo-sula? Gordo Baba, gordo-sula, bai. Zendako reiten duze, hori? Gazna iteutean, ere. Gazna dute bai. Eta ez ikusteko burdinarekin. Takit, <gibat> <gibat> burdina alantzeko berda dian, ere. Itxasun ere burdina eta gazna itean, ba, daz. <gibat> <gibat> bai, errazen duzu, e. baina ez da hori erantzun zuzuna. Ah, Bezkoitze, Zergiozue. Zerra postu. Are, aya harriana. Aya aski eh? da, uri. eh? Ez da hori. Ez da zuzena. Che. <laughs> <laughs> Itza sura, gian markatu zuzen antzunak, okay? eh? Lega, lega spine. Lega spine. Travai, viva su yo su. No, viva i. No la vacina, no la vacina quien. eh? Are, norda ora ina existe, beskoitz existse orren esku. Aitoktzen dut galderau bitxia dela, baina ez galdegin agapostoan hundik elduden. Euskal Herriko zoin ez dira emazte guziak ezkonduak. Duru txistetxak daten astapen. A. Ego aldean, B. Mendebaldean, C. Edo D. Ipagaldean. Uh, Galderauek ez ditut nik uh, asmatu, eh? Ah, ma, asmatu, ba, ba, ba, e ditut uh, ba, ba. enziklopedia bat. Ba, Hauri eh? da, ba, eh? <laughs> Zer Zergdi oztue? <laughs> hire, hire ganatu ditu, kalre? Beraz, uh, azkenean... Uh, <laughs> Eta pausatu, genera? Hauri <laughs> da. Tau eztu eman behar. Zergdi oztue? Hore? Ipagaldean hasteko ez dira, denakar ezkondua, hori ene kasua askida ikusten, denak gero gainatik onestakit. Ados? <laughs> Ez ez, be. Bende baldean? Ez da erantzuna, eh? Ez da, bera, mantzazue erantzuna, beaz? Hale? Hale, ipagaldean. Ipagaldean hori da erantzun zuzena. No. Ez, ez dakit, tenen ustez bada joko bat eskonduarekin. Beher, bada ipagaldean ez, ez baita gaiten eskondua, edo... Nol ehten da? Zitakit, esposatua, edo zetakit. ez dakit. Ez dut ongi hulehtu joko, eh, galdera ho. <laughs> Guk ere ez, eh? Zuek Baina, ere ez? Baina <laughs> atxe mandu zuela ere, maakenduko dizuet bat okuan alare. <laughs> <laughs> A, sa, sa, Nun sortu zen Santiago Ramón mila Cajal, 1206ko medikuntza Nobel sariduna. Gasteizen Petilla de Aragónan edo Bilbon. Balutuste balustula karma, karma bat, kon. Dena sailagoa idutzen zaite. Zuen suengaldera. Gaxtaisen jo. Bai, beraz qua <risa> Santiago Ramón de Cajal. De... Santiago Ramón y Cajal, Ramón y Cajal. <risa> <risa> ah, bai. Me dikuntza no bersariduna. Patxik <risa> bada ki askegian. Bai, bai, bai. Eh, neustu zgaxtaisen, ez da sortu. Esta auria eran zu zuzena. Esta sortu. ez baina beste non baiten bai. Nah, nah, nah, nah. Nun meskoitze. Bilbon. Ez... Ah, Baia, non... Petia de Aragonen... Petia de Aragonen, utxasok Ai. pundu bat... Fuah. E, azken galdera, zuen dako, beskoitze... Zer duzu irri zuai, Xabi? Ez, hagitu naiz, markartu zetuzten hiru... E, e, e, e, e, e, e, e, <risa> Zer da, e, azterketan ere, bazen pundu bat presentaketaren dako, ez? Yeah. <risa> Kasiko... Kasi Izena untxai izen un dazidogu gainean... <risa> e, beskoitze... Futbol talde hauen ahteko, zoinek ez du sekulan lehen mailan jokatu, ligan, biztan dena. Zaila da hori, eh? Lagun <laughs> bat da itxan da? Pantzo! Aldatuko dut, aldatuko dut galdera, bai? <haz> nokdu berantenik jokatu lehen mailan talde hauen ahtean. Ara, hau da galdera ja sesana. Ez, nokdu berantenik azkenik jokatu lehen mailan talde hauen artean. <haz> <haz> Getsoko arenasek, Irungo Real Unionek, edo Ibarrek. Eibar. Eibar. Zergio zuetxasun? Bada, nula ez. <laughs> Eibar da, bai. Mi basuek. Eibar da, azkenik nahi dueran Getsoko arenas eta Irungo Real Union, Eibar haintzin, lehen bailan, arizan direla. Ebe, uh, beskoitze, ene ustez, uh, <risa> kondatzen ditut punduak, iru, sei, behatzi, beraz, uh, beskoitze, eta, Z zafrati. iru, lau, eta bost, itxasu, egana ebaita. Asai, izanen eh? da, egana egin bantxa. Bego goita bat, beskoitze, eta ama bost, itxasu. Zafraldiabainu arinez kondatzen bezkuitzeren punduaketa. Baina, baina, baina. Yakinez, iak, iak, horrein uh, ahte gogoz arinez gehenik begoita izan dela, begoita batetan direi adanik. Ambi bazoek. Eh? Ea, asmakizunak, oikoan. Igu Aztangira asmakizunean, e, beskoitzerekin, beraz, hau da, asmakizuna. Gona luzea du, mihi amotza, urgunetik entzuten da, haren kantu hotxa. Zer da? Josu, <laughs> Josu zuekerea, pundu bat akzenan duzu, egin pentsaketak. Bat bat egin bat ez? Ezkila! Bo <laughs> eskila da. <laughs> <laughs> eskila dame, hori... Bibastu, Xabi... Eskila dame, eskila dame, eskila so dame... hartzen ditu... Uh, hartzen ditu... Beskoitzek, basen dutean? Gutsi, Eskila, haizu zin dutean baina bipundu hartok zin dutean, bakarrik... Bibastu, Xabi, eskila... Gona luzea du, mi hii amotza, urhunetik da, haren kantu gotxa, eskila... Eskila, hilat, eh? <laughs> Ez gira hilak, ne hain Are, zuen dako Bi ama eta bi alaba Ongi zenbatzen Baduzu ez iralau Hiru baizik da, no. Erantzun bat falto? <laughs> Erantzun bat behar da ba. Bi ama, bi alaba Segida maduzu edo behar zuen pentsatu? Pentsatu behar, ez da hit baliudu nire pentsatzeak <laughs> Bi ama, bi alaba dizuat, beraz Mai. Bi punduren dako bai. Bi ama eta bi alaba Ongiz ah, enatz ong Ongiz ematzen baduzue Ez dira lau iru baita Eta bai, eta bai, urektu dugu dira? Bada amatxi, ama eta alaba Dibazu, Josu no, Amatxi, ama eta alaba Eta <risa> bi ama eta bi alaba, Ez dira lau baizik eta iru <risa> Jotasun pixka talire 2 ba. pundu emaitzen dut Berrogoita lau Beskoitze amazazpi Itxasu Egin zina. Egin zina. Egin zina hitzatu aspen da. Egin zina. Baz kronometratu behar dut, hor berdin. Idu bi bat. Hor, hor, holatz ados gitzu? Hi, Ni, juie. Bai, be, ashtapenean bezala. Jaun eta juie. Darba, horre... Etsen blu bat ez? adibide bat? Eh, ni, benik. Eh, ez, eh. Zas, benik. Ah, Hori alduzua. Kontrolatzen dut, kontrolatzen dut, ongiten duzuan. Zain, isaz galdua dugu, e, e guk... ez du gehanen epaile empikatu da bat entzago. Google laegin uge, jakint zer den ongi. Ez uste, ez uste da, ongi baino, ongi baino gehiota luce. Be, eh, es, era, be, nahi nuke jakenean eh, oh, zer den luze? Hore oh. espikateko izo, tximple da amak segunda pundu bat, <laughs> ogoi segunda bi pundu Nahi du oh. Josu baduzue Irauten badut bi ordu, jatrapatzen <laughs> zap ditu <laughs> E, eh, hori eh, da, Josu, baduzue <laughs> <laughs> <hazai> Ogoita I, I, I, I Ai Josu, are, are Zaudi, <hazai> <hazai> zaudi, zaudi Matematiketa no, Begoita lauken amazazpi, zo batiten du Begoita lauken amazazazpi, bai. poa soberak guretzat, jatrapatzeko. Ez ez ez ez bat ere! Begoita lauken amazazpi? Pundu. Pundu bat hamar segundu. <laughs> Boa, egiten du, sakrit, e ogoita ma... ogoita... zazpi. Ordu. Ogoita zazpi pundu egiten ah. du. Me ha puesto gozas así pundu. Me ha hecho un televita max segundo. Are. Es serio eso. Y tenalda. Ya cujaren, ya cujaren chauka o queginu en bezao, horista bari, eh. Eh, eh, no no no doy yuyena. Va a especialista que os sepa. Ni ni viendo si se equivocaba, psiquiatra dictora, psiquiatra etern, me está cantando tanta beste. Yuyé. Usted que no, usted que no en Allez, concentre-toi Youssou. Toujours porter, je sais pas. Mais ouais, tu bi, bat, jo. Ay ay E, Emen sortzi segundu. Emen bai, sortzi. Ez tira berreuntai duro segundu. Baina ez da ere amaketara. Sortzi larrogoita bi. Sortzi E hori balitz lasterka eun metro batean, eita ikega izki. <risa> etzen munduko errekoga baina oh, etzen orro goita. Soi ustela bi, eldu da zero pundu. Baina, nota artistiko orren dako, eman entzut uh. bi. Zenta edegazen ah, eh. edega zen. Beraz, bi pundu... Itxasuren dako? No, no, honitendu aditu bat erain zin. Gitea <laughs> du memeretzi. Eno kinendu bezkoitzen. Julen wow, uste dut ara. Uh, julen? Adituo da julen? Enkenatu da? Mikroaren parean julen, eh? Eta puxubea ez dakit kiloreren besara xutik hitia. Ez? Erba, upla. Erba, erba, erba, erba, erba, erba, erba, erba, Eh, zantzada teme iten dugu itxe Zutik itean lu ere Bak, zutze, ez duzuinen zutik Ez, ez Ztenako, eh Zenta, joan den aldean egandik gute egretxako zera zutik Ata, eztu tenzu molinik Abai, nanik, bai Lasai, lasai, lasai, ola ez, zutik edo Ien du eta Obekio Eman konometroa eta Konda, konda segundak, Bai Jono sekunda segunda kontatzeko gina dira. Egin humilazioa, humilatzenan nahuzum, ez xo berdal ere. Ida bazi segunduz. Izan humilak gara ipenialan. Hore, presira, iru, bi, bat, jo. Berro goita bisegunda eta ez da higia, ez da higia. Zea higia. Amerikan berro ita malau. <risa> Hola, Jure! <Jules! risa> <risa> Amerikan berro ita malau, bat bakarrek. Ez eh? behin no bat gehiago, eh? Ma eta, bagero, edegazen? <risa> eta edegazen, edegazen, beraz gehituko ditut bi puntu nota artistikoan enten du iru pundu irintzian... Or, ez gindut hemen, bi pundu itxasu eta iru pundu, bat bakarrit gehiago, eh? ez da humilazioa hori, egosu. Eh, e, eldu da, berroita zazpi <laughs> baina jadanik egina duzu errekoga, eta emeretzi. E, Etsi, egosu, egin dute ogoi baino gutxi hori okuntan, e? Eh? Egia? Oino, no. egosu izan duzu, e? Eh? No. Ez dugu salatuko. Boa, salatuko. Ez ez, behar zen entzun, pastua me... daia da. Zunatuko, megukez dugu. Me dugu Orduan, egan zenbaki bat, zerota behatzean artean. Horak amatuko e... ziztebizka bat. Iru ru Beskoitze bi eta ez hiru zen Hogeiikundu hitsa zuenko. Beste bat beskoitze. Lau Eta itsasu? Patxi uh, zenbaki bat Eez zen bat nahi Josu. Zazpi. <risa> Zazpi heldu da beskoitze ukan dua hogeita hogeita hama bilgin kantuuan? Eta itxasu begoita zazpi geagena. Eta astengira hitzak itzak ikas um, bezkoitzerekin. Hau da, sekatzen dut, oitamabigiagen kantua. Oh, hemen da, justu. Benitu lehertsunde imaituz du, bai, eh? Bai. Bai? Eta ezagutzen? Eta bere kantua da. Deitzen da, egun sentia. <laughs> Sabi gina da mazkarekin, baina, bakarik <risa> kema entiendu egiten duela erik. Arrabot <risa> <risa> juhutiago iteko, beti martxan. Eha, haintzineko edo ondokoa? Horiz baduzu da nahi. Ondokoa? Mikroa, ne, ganotoi? Ongien tzundezadan. Ondokoa. Hara, <risa> ondo <koa? risa> ondokoa. Ondokoa. Eki eder. Baina txaraxolaren itzak eta pierpol berzeiten musika. Eta orain ez duzue autorik autori, autori kantatu baduzu Eta ez da hasten repikarekin. <risa> <risa> Naiba duzu emaitzen dizut len legoa baina gero ez da konda behaju duzu e batzi egin. Naiba duzu denaukan. Ta koplementa duzu? Nola? Ba, repika bait ema duzu? Be repika eh, geskuldu da Santa Bat 234567. Sorti sorti leroba dira repika intzin. Ba, ema zulen legoa. Pasau dozu. Orduan, doinua nola da? Etie da, da. Udazkenean mendiak Yo soy yo soy sí. Busco busco de buenos ustedes en la manera, estás así y arranca. Ah, recuerdugo Galcecotan. Ay, casu casu, ¿serú quieten alute? Ah, me resino. Me auch, me seguro que el sistema en todo está La uzuela es. ¿Onde qua? S. Eztu fitzigu alio? Eztu fitzigu alio? Eztu fitzigu alio? Eztu fitzigu alio? Eztu fitzigu alio? Egin du egin zi bat? Eztu fitzigu alio? Egin zembe tasmitzo. Ah, baxatu. Bax. Ahre, Ez duz balimau zuen txatu? batukaiteko kaiteko, gutienez? Beritzemak. Udazkenean mendiyak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 Beraz, egoiten zizte, Begoita Azazpitan. Ah, Begoita Azazpitan. Kaszu, ez Bo, gehiene alduzu, eh, ego kontan. Gaitxaszu, ah, ah. Begoita Azazpitan eren euh, kantua, bakatu ez pundua, hino? Ginen da, menturaz. Maite duzue, Gabriel Aresti. <tus> Ua, Maite duzue. gutxi Guti. Guti. Eta urkoren kantu bat? Ah, kiskabat, behar bada. <tus> Guk euskaraz. Oh, oh. <laughs> beraz, hastenda errepikarekin az Gero, bi lego itendu Gero, badira, bad, bi, iru, lau, bozt lego Itendu zazpi, beraz, berriz errepikarema Nukaiteko sortzi Preziste? A, a, no, hastenda no, errepikarekin Bai, hastenda gu, keuskaraz? Arzeu kubikarenda edo lehena <laughs> O, hartu de, denak, eh Guxi zertan zisteo buzut hartzea. artzea Are, preziste? Bai, ent, emaiten zu doinu Ez ez es, ez. Es, Demen gaten zizte, kantariak zizte ez. Ege, kandutu que... lego bat. Bai, me, eh, gero kentz, kendudiet legoa. Eh? Bo, bueno, zeru zuten zan egizaz. <risa> <risa> Nae no. no. <La> batxir. <risa> zalde, zalde, zalde. Iru bi bat gaitu no. Iru bi bat jo. Guk euskaraz, zuxer gaitik ez. Guk euskaraz, Zunk zer gaitik ez Euskaraputzur isakon eta hilun bat, bat zen Eta zuek denok urgazi bat aterazenuten Andik neke ez Eta zuek denok urgazi bat aterazenuten Andiek nekez guk kezkara <risa> seufskaras <risa> su sortzipundu oh, oh. itxasu mira suer gainera ama <risa> bisugunda gainera egin dute zinesko valentzia egin dute kandatu dute hiru botzetan eta bi dira bakerrik ba. sortzipundu <risa> itxasu heldu da Uh, emeleti zinuten gehizortzi guti goda bera ogoita so. zazpi e, baki zuzer ezbaz zuten horako tirua bezala batziren abiatu zineztena engaizki eta guere kendu baginua gasta estapenean <risa> <bae>, estapena komplikatoa <risa> izan da baina egia da bukanduzuela karma txar bat zailau kanduzua estapenean erdian ere erdian <risa> <risa> ere komplikatoa <risa> izan da baina Ea, yeah, bertso bat, uai, finitzeko. Lekojne, eh, lekojne, eh, bat ere, asiko da, norasida ostion, asida beskoitze, beraz horrekoan, itxasua hasiko da. Bertsoa simple da, bertsoa iten duzue 2 pundu, ez duzue egiten 0 pundu, entzatzen ziste pundu bat. Preziztea? Penxatzen aldudu, Bishkat? Amar segunda, ez gehiago. Sortziko? Sortziko nahi duzunean, iten duzu dena hon hartuko dut. O sortziko tipian inendu, ha? Eh? Bai, sortziko tipian. Zaluiai. Puntuka. Itena luze puntuka nahi baduzue. Itsuka? Puntuka. Puntuka, puntuka. Hola? Puntukipika. Kere dugu edo? Ah, maizu de mekratzen dugu edo. Itena nahi duzuena? Kusiste? Vai. Are, nahi duzuelaik. Suene ringa isoa. Ez su ez gazte txe. Iñarroxi za Zabal edo luze. Neshte nazgure tako. Xartze eta te datze. Autopista bat baizik. Ai ai, ai, ai Delako <risa> beskoitze. <risa> <risa> Arren dintzen eh, asmatua zindutela edo berchozak bat autatu zindutela, ez egin duzu Bi Aha, bat zuek. Ja. Bi pundu dudai gabe Josuren dako, Josu, ta, ta eta patxi, eh? Bat bakoč. Eta bestia ere, <laughs> bat bakoč. Ogoita behatzi, hortan nire duko ziztega horko. Ja, zuek, beskoitze. Halu zue? Baitira. Iru, bi, bat, jo. Beskoitzeko ikastola izanagatik tipia, harren guk botadugau izerria, gure lehiak izanki, euskera eta herria, zorion aukariari, eta eske jakiratia. Hori, oh. hori, ah, ya ez da bukatu Doi nua. Uh -huh. ah, segi zan lu? Abai, ah, segi, segi. <laughs> <laughs> Ez? Arrei, dipundu! Soka hartu! Kodugu! <laughs> no, no. Eskietan? Eta? Hemen jonengira jonen gira... Bautzi, utzi, utzi, behar ginoen piskatik. Behar ginoen piskatik. Behar Eman nintzut bi pundu, eman nintzut bi pundu. Eman nintzut bi pundu. Eta edu da berrogoita bederatzi badutuzte punduak eta gehien hau zu, baina u ez da horrein obukatu, u da hartu ino segita izanen du, eta gogir ikusko dugu, Beraz, finalean er zidezten, edo finalean, edo dakiko ino susen nola eginen dugun, baina punduak eta gorenak dituztenak kartuko ditugu. Ebe, berroita behatzi eta oita behatzi, berroita <laughs> behatzi beskoitze oita behatzi itxasu. Midesker asteko seier parte harturik eta bere zikizuen humo hori hona ekerkirik. Midesker holatz, Midesker. Ondoko eguna kerte! Midesker, <laughs> Midesker itxasu!